Mendirikan salat dengan baik. Maka disinilah kita mengenali berapa beratnya itu salat. Kalau Nabi Ibrahim saja yang sudah disebut Khalilullah, terkasih Allah, yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih perlu berdoa supaya bisa mendirikan salat dengan baik. Kira-kira bagaimana kita ini? Ya, karena mendirikan salat itu. Bukan sekedar takbiratul ihram sampai membaca salat. Tetapi yang paling penting dari mendirikan salat itu adalah jiwanya salat. Iaitu kehadiran hati kita bersama dengan tubuh ini di salat kita beribadah kepada Allah. Dan kehadiran hati kita di makna-makna yang kita baca dalam salat itu. Dan perasaan kita bahwa kita An ta'udallaha ka'anna katarahu Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarahu Sesungguhnya Tuhanmu Dia akan engkau melihatnya karena kau tidak melihatnya sesaat engkau kau selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alladhi yaraka hina taqumu wa tafalluba fakeshajidin Dialah Allah yang menyaksikan engkau di saat kamu berdiri balik ibadah buat tafalluba fakeshajidin di saat kamu bolak-balik sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Para ikhwas sekalian yang terakhir ingin saya sebutkan di sini sebagai doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doanya yang mengatakan wajahani min warahatijanatina'in ya Allah jadikanlah aku sebagai pewaris pewaris atau termasuk pewaris pewaris surga jannatina'in jadi rupanya beliau itu berdoa in Minta surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu jangan alergi kepada surga. Aja yang selalu surga surga nanti. Yang penting kita ikhlas kepada Allah. Ya, dia merasa mengurangi keikhlasan kalau kita ini minta-minta surga. Sudah pasti itu tidak. Surga kan dari Allah juga. Anda kata surga dari SBY, memang salah tetapi surga dari Allah. Kita mencari ridha Allah. Allah sendiri mengatakan wa basyiril ladzina amanu gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh biannalahum jannah. Jadi itu termasuk penggembiraan. Iya, sedangkan mobil saja kita mau. Sedangkan wanita yang cantik kita mau ya, peristerikan. Apalagi bidadari. Yang tidak ada bandingannya. Ya. Jadi pernah ada seseorang yang melakukan selalu beribadah dengan taat maka ada orang yang mengatakan kepadanya anda ini terlalu zuhud dari dunia Anda katanya ini terlalu zuhud karena biar berdagang kalau sudah dengar akan tinggalkan juga perdagangan biar sibuk beraktivitas tapi mendengar azan tinggalkan juga berarti anda yang terlalu zuhud kok katanya tidak Justru anda itu yang terlalu suhud. Dia tanya bagaimana? Coba anda lihat bagaimana saya mencintai dunia. Dia katanya, saya mengatakan anda itu suhud, karena anda tidak rindu kepada surga, anda tidak rindu kepada bidadari. Berarti anda itu terlalu suhud. Saya yang sebenarnya ini terlalu cinta surga dan cinta bidadari. Katanya. Ya. Hamaka nah, di sini diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau doa Nabi Sallam yang mengatakan Allahumma inna nas'alukar jannata wa ma parraba ilaiha min kawlin wa amalin ya Allah kami memohon kepada surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga itu berupa perkataan dan perbuatan wa na'udhu wika minat dan kami berlindung kepadamu dari neraka wa ma parraba ilaiha min kawlin wa amal dan apa yang mendekatkan kenderaka berubah perkataan dan perbuatan. Nah, jadi para ilmu sekalian kita ini mesti menjadi pencinta pencinta surga dan orang perayaan tarikh kenderaka. Para ilmu sekalian supaya kita ini masuk surga, maka surga itu kepunyaan Allah Subhanahu Wataala dan yang menetapkan syarat-syarat masuk surga itu adalah Allah Subhanahu Wataala. Maka di sini saya ingin membaca dua ayat di dalam surat At-Tauran. Mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan doa kita ini tidak hanya doa, tetapi dalam Quran dikatakan, "Idza hi yas'adul kalimut wal 'amals sholihu Kepada Allah lah naiknya kalimat-kalimat yang baik itu. Zikir, doa, minta surga, takut dari neraka, Wal amalul salihu yang fa'uhi, tapi amal salih yang mengangkat doa kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima oleh Allah. Maka di dalam surat at araf ayat 111 dan 112, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya saya tahu juga tentunya ini sudah sering kita dengarkan. Tetapi begitulah ayat-ayat Al-Quran, semakin diulang InsyaAllah, semakin meresap dan semakin memberi motivasi yang kuat kepada kita sekalian. Di sini dikatakan, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim, Inna Allah Ashtara Minal Mu'minina, Ampusahum wa'awwad, abu Bi'annalahumul Jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, diri mereka dan harta mereka telah dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jannah dengan surga. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang telah mengadakan kontrak jual beli yang begitu agung, karena dia telah berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan makelarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan akadnya itu tertulis dalam Al-Quran Yang disaksikan oleh Jibril Maka ada ulama mengatakan Inilah akad yang paling agung dalam sejarah kehidupan manusia Karena kita pada hikmatnya telah mengadakan kontrak jual-beli dengan Allah Subhanahu SWT Dan di sini merujukan betapa Allah Subhanahu SWT Begitu Apa namanya Pemberi rahmat yang luar biasa kepada Karena diri kita dan harta kita ini adalah pemberiannya. Kemudian Allah kembali membeli dengan harga yang tidak tanggung-tanggung. Yang tidak ada lagi di atasnya adalah al jannah Yufatilun fi sabillillah. Oleh kerana itu mereka rela berjuang berperang di jalan Allah. Apakah mereka itu membunuh atau mereka dibunuh. Itu tidak menjadi persoalan. Karena memang diri dan harta mereka itu telah dijual kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'dan alaihi haqqan. Jadi atasnya adalah janji yang benar. Tidak perlu kita ragu ragu. Ya. Tidak sama sekarang ini kalau kita menyimpan uang kita pada seseorang atau di bank. Itu mungkin saja terjadi sesuatu sehingga uang kita itu bisa hilang. Tanpa kita dah tahu bagaimana. Tetapi Atau ada orang yang berjanji kepada kita Ternyata dia tidak memenuhi janjinya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhla sekalian Itu adalah zat yang Maha agung Maha pemaluk Dia malu kalau dia menyalahi janjinya Ustaz saja saya insya Allah Berusaha untuk memenuhi janji Saya tadi sudah berjanji datang Meskipun ada kegiatan sebelumnya, apa ya boleh buat? Pokoknya, usahakan datang. Kalau manusia saja seperti kita ini yang tidak ada apa-apa kita berusaha memenuhi janji kita, kira-kira bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Inna Lillahi Walaikumu'mi'an. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya kepada kita. Yakin saja. Nah, maka para ilmu sekalian, para ulama kita mengatakan bahawa Kenikmatan kita dalam beribadah ini ditentukan oleh keyakinan kita kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita yakin di dalam beragama, maka semakin banyak nikmat di rasakan di dalam beragama ini. Tapi kalau kita selalu ragu ragu maka kita tidak merasakan nikmat agama ini. Nah, maka di sini katakan, Wabdan alaihi hafkan fit Tawrat wal injil wal quran. Janji atasnya adalah janji yang benar termasuk dalam kitab suci Taurat, Injil dan Quran. Maka di dalam ayat ini dikatakan Wa man auha bi ahdhihi minallah dan siapakah yang lebih sanggup memenuhi janjinya dari Allah? Tentunya tidak ada. Saya berjanji, tiba-tiba sakit perut, apa boleh buat? Biar datang penjepot saya maaf tidak bersalah. Kalau Allah tidak pernah sakit perut, tidak pernah ada halangannya. Fasabshu baya ikumul dari baya tumbi maka bergembiralah kamu dengan perjanjian jual beli yang kamu adakan dengan wadali kawur fauzul alim itulah dia kemenangan yang besar. Jadi banyak orang merasa menang karena jadi anggota DPR terpilih jadi bupati gubernur, tetapi menurut ayat ini orang yang betul-betul beruntung dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang telah mengadakan perjanjian kontrak jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar dia DPR tidak masuk dalam perjanjian ini tidak termasuk orang yang beruntung. Biar dia bupati wali kota Gubernur dan Presiden tidak termasuk di dalam perjanjian ini. Dia tidak termasuk orang yang beruntung. Yang beruntung adalah orang yang telah mengadakan kontrak jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, wabinda nasi mayakulu aman nabilahi wabil yamil akhir wamakum bimun ini. Sebahagian orang akan kami telah beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Allah mengatakan mereka bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena harus ada buktinya. Perjanjian jual beli kita dengan Allah Subhanahu Wataala itu ada buktinya. Maka dalam ayat selanjutnya disebutkan adalah orang-orang yang mengadakan janji jual beli itu mempunyai kepribadian yang tertentu yang apa namanya dibentuk oleh akad jual beli itu. Maka apa, apa yang harus kita laksanakan dalam rangka memenuhi akad jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah atta ibuna orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, orang-orang yang selalu siap apa namanya kembali ke jalan yang benar, orang-orang ya. yang suka bertaubat. Dan taubat ini adalah sikap yang sangat dicintai oleh subhanahu wa ta'ala. إِلَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Maka mari kita selalu bertaubat. Mari kita selalu merasa bahawa kita ini ada kekurangan. Ada kesalahan. Sehingga kita selalu mau bertaubat. Dan... Kalau kita sudah sadar dan diingatkan oleh orang lain tidak boleh kita itu artinya keras kepala tetapi kita itu arjuu ila al wajibun kembali kepada kebenaran itulah kewajiban bagi kita semua. Dan maka ini sifat yang pertama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat dari ahli surga, yada hatta ibuna Orang-orang yang suka berkawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya menganjurkan kepada diri saya dan kepada ikhwas kalian. Mari kita suka membaca Yaitu zikir-zikir yang mengandung taw kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullah wa atubu ilaih Astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah astagfirullah Mari kita banyak istighfar Karena Nabi sendiri mengatakan Saya istighfar 70 kali dan di dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Shallallahu Sallam istighfar dalam sehari semalam sebanyak seratus kali. Jadi kalau Nabi saja Shallallahu Sallam sudah demikian, padahal beliau maksun, maka bagaimana kita ini? Seharusnya lebih banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Attabuluna, alaabuluna, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah dan Selalu merasa di dalam hatinya bahwa dia itu adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu menyadari dia itu hamba dari Allah. Maka para ulama sekalian di dalam kita beribadah dan memperhampakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama kita mengatakan ada tiga sifat yang hendaknya selalu ada di dalam hati kita di dalam beribadah Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa syukur dan cinta kepada Allah. Karena menyadari betapa banyaknya nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita, wa inta uldo nikmatul baheb ratu suha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Yang kedua beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan surganya, mengharapkan ampunannya dan beribadah kepada Allah dengan penuh rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Takut kalau amal kita tidak diterima. Takut kalau hati kita ini banyak penyakit-penyakit yang mungkin menghalangi amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Kita takut tentang kuburan, kita takut tentang hari kemudian sebentar. jadi al-abiduna orang yang selalu merasa dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Selanjutnya adalah alhamiduna Alhamdulillah, Astaghfirullah. Yaitu Alhamdulillah orang-orang yang banyak memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka kita melihat Rasulullah SAW dalam banyak kondisi dan situasi banyak mengucapkan Alhamdulillah. Boleh bangun tidur Alhamdulillah, selesai makan Alhamdulillah bersin saja boleh mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah tamla'ul mizan mungkin kita akan menganggap Alhamdulillah afid Alhamdulillah? tapi dalam hadis dikatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan ucapan Alhamdulillah nanti itu pahalanya memenuhi timbangan amal kita Ia. kalimat tani hafifat tani pil lisan takilat tani pil mizan habibatani tani indah rahman Dua kata-kata yang begitu ringan diucapkan oleh lidah kita yang begitu berat nan timbangan amal dan sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi ta'ala. Nah jadi kata-kata alhamd ini para ikhus sekalian, pujian kepada Allah subhanahu wa ini merupakan zikir yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa Selanjutnya adalah as-sa'ibuna Orang-orang yang suka bepergian, orang yang suka melawat dalam kebaikan, keluar dari rumah untuk mencari rezeki, termasuk juga keluar dari rumah untuk, yaitu mencari ilmu. Maka orang yang di dalam hatinya selalu ingin mencari ilmu, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahuwataala menjadi orang yang baik. Tetapi orang yang sudah merasa hebat, tidak perlu lagi mendengar. ...tidak sedang kepada ceramah, ...maka ini, para ihwa sekalian ini termasuk tanda-tanda orang yang... ...tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena dalam hadis dikatakan... ...manyuridillahi khairan yufakimu fiti. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik... ...maka dia diberikan pemahaman tentang agama. Janganlah kita ini. Sedangkan Nabi Muhammad saja ...kadang-kadang minta kepada sahabatnya dibacakan Quran. Ya... Maka ini menunjukkan kepada kita satu pelajaran bahawa kita hendaknya selalu suka mendengar. Karena dalam Quran Allah memuji orang yang suka mendengar dengan cermatnya yang mengatakan فَبَشِّرْ إِبَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِئُنَ الْقَوْلَةِ Gumpiratalah hamba-hambaku yang suka mendengarkan perkataan فَيَتْتَبِئُونَ أَحْسَنَهُ Lalu mereka mengikuti yang baik dari apa yang mereka dengarkan itu. فَيَتْتَبِئُونَ أَحْسَنَهُ mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga disebutkan bahwa termasuk juga yang disebut dengan ashaibul ladzina di sini adalah orang-orang yang suka berpuasa. Orang yang suka berpuasa puasa-puasa sunat. Amalkanlah ibadah puasa. -puasa, puasa ini adalah satu hal yang sangat bagus sehingga di dalam hadis dikatakan, "As-saumu laa iflalahu." puasa itu tidak ada bandingannya itu puasa. Ah, maka saya kira begitu banyaknya fitnah dan godaan sekarang terutama kepada para remaja yang ada di kampus, yang ada di mana-mana, maka salah satu penangkal yang bagus kita manfaatkan adalah kita memanfaatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya masyarat ma syabab wahai golongan pemuda Manis kata Amin Kumulbah ada pelajaran Siapa di antara kamu yang sudah mampu, maka hendaklah dia nikah. Fa ilhamnya seperti fa alahibis saum. Kalau dia belum mampu untuk nikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa inabulahui jaun. Karena dengan berpuasa itu maka ada penangkal di dalam hatinya, yaitu meredakan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya ini. Ia. Tetapi sekarang ini Gudangan begitu banyak, tetapi makanan juga begitu banyak, sehingga bertambah besar sahwatnya. Yeah. Seharusnya kita, karena gudangan banyak, maka kita menerjemih itu dengan artinya lapar supaya kita ini lemah dan kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ibu sekalian resep yang sudah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin terjaga dari hal-hal yang negatif maka terbanyak yang melakukan ibadah puasa. Termasuk juga laksanakanlah salat dengan baik karena dalam quran dikatakan innas salata anil fahsai munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari kejahatan dan kemungkaran. Termasuk juga para ibu sekalian salat sunat, ibadah-ibadah sunat itu sangat berpotensi untuk menjaga kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis suci yang mengatakan wala yanzalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil kalau sang hamba ini tidak jemu-jemunya mendekatkan dirinya kepada-Ku kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunah maka Aku akan mencintainya di saat Aku mencintai kata Allah Subhanahu wa taala qultu sam'a alladhi yasma'u bihi akan Aku letakkan telinga yang dia pada mendengar Seakan akanlah aku mata yang dia pakai melihat, seakan akan aku lah kada alat tangan yang dia pakai memegang, seakan akan aku lah kaki yang dia pakai berjalan. Apa maksudnya? Siapa-siapa yang suka dan banyak melakukan amalan sunat, seakan akan matanya, pendengarannya, tangannya itu adalah yang dia sukai adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Yeah. Kalau orang begitu senang mendengarkan lagu-lagu cinta sampai dia goyang-goyang, biar dia tua. Kalau dengar lagu-lagu dangdut goyang-tonggeng, ya tapi dia ah, nanti dia senang kalau mendengar ya, ayat-ayat suci Quran dibacakan. Ada cerah agama-agama, itulah yang dia suka. Kalau sebahagian orang acara televisi umpamanya semakin seks semakin seksi, semakin terbalah laknatnya. Dia terus ah, jangan ya men Kenapa? Ya Allah, matanya itu sudah seperti mata Allah yani dia syukai, yang Dia sukai adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis dikatakan, man ahabbulillah, wa apa gadilillah, wa ahtalillah, wa mana alillah. Fakadir stuck malas, Siapa yang mencintai karena Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang benci karena Allah Yaitu membenci apa yang dibenci oleh Allah Dia memberi kerana Allah Dia menahan pemberiannya karena Allah Maka dia telah menyempurnakan imannya Nah para iman sekalian Ini adalah resep yang sangat bagus Mari kita terutama adik-adik para remaja ini Sekarang ini godaan begitu hebat dan begitu banyak Maka mari kita mempersiapkan penampal dalam diri kita yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya di sini dikatakan Orang-orang yang suka rukut dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya yang dimaksud sini adalah Salat Tetapi disebutkan bahagian yang paling penting dalam salat ini Ialah di saat kita rukut dan di saat kita sujud Rasakanlah kehinaan diri kita kepada Allah di saat kita rukut dan rasakanlah kehinaan kita di hadapan Allah di kalah kita sujud. Agaknya nah, para, para ulama kita menjelaskan bahawa sebenarnya ibadah ini bukanlah untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Quran dikatakan, "Wahm alakhtul jinn wal insa illa liyaqoodun". Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Maklum hidup minum min rizkin, walaupun hidup ayuh timun. Kalau saya menyeru mereka beribadah bukan karena saya ingin diberi rezeki oleh mereka, bukan juga untuk saya diberi makanan oleh mereka, bukan untuk kepentingan saya. Itu adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis itu yang mengatakan, ya benar adalah lau'anna awalakum wa akhiratum wa insa wa jinna kamu Kanu ala atfa'albi rajulil wawidim minkum mazale dhalika fi mulki syai'ah. Wahai anak Adam. ada kata manusia yang pertama di antara kamu sampai kepada manusia yang terakhir. Jin yang pertama sampai kepada jin yang terakhir. Semuanya begitu takwa beribadah kepada Allah. Itu tidak menambahkan kemuliaan Allah sedikit pun. Begitu juga sebaliknya. Semuanya itu adalah untuk kita sendiri. Maka ada ulama yang mengatakan Para ibu sekalian Bagaimanapun orang di dunia ini Mencari kebahagiaan yang hakiki Tidak melalui agama Islam Tidak melalui agama Tidak melalui ibadah Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki Yakin saja Bukan harta yang memberikan Kebahagiaan kepada manusia ini Bisa saja orang mempunyai Harta yang begitu hebat Tapi tidak berbahagia hatinya mempunyai pakat yang begitu tinggi tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan maka ulama itu mengatakan sebagaimana mata kita ini dijadikan oleh Allah tujuannya untuk melihat telinga kita tujuannya untuk mendengar Kalau kita tidak melihat kita merasa resah saya andai kata Quran ini kecil lalu tidak ada kacamata perasaan saya tidak enak bagaimana kita bisa membaca ini iya yeah bagaimana perasaan kita kalau orang sudah teriak-teriak kita belum dengar agak-agak ini ada kekurangan maka menurut para ulama kita jiwa dan hati kita ini dijadikan oleh Allah adalah untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Kalau jiwa ini tidak mengenal Allah dan dia tidak beribadah kepada Allah dia tidak akan mungkin merasakan ketenangan yang hakiki Sebagaimana Firman Allah yang mengatakan, ada biddah kritlah itu sema'inul Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati ini akan tenang. Maka para ulas sekalian. rajilah kita rukun dan sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan Allah Swt. Kemudian dikatakan, al-amruna bil ma'roof wa na'bu'anil na munkar. Inilah bedanya kita para ibu sekalian Sebahagian orang beribadah untuk ibadah Dia larut dalam kenikmatan beribadah Tetapi dia tidak mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang di sekelilingnya Yang penting saya sudah salat. Orang tidak salat bukan saya Yang penting saya sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Orang tidak meninggalkan itu bukan urusan saya Orang yang beriman yang sebenarnya yang ingin surga tidak boleh begitu cara ibaskannya. Bukankah dengan jelas surat Al-Asr menjelaskan, "Wal asri innal insana lafii demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, "illa alladzina amanu wa amilussalihati dan beramal saleh." Cukupkah beriman dan beramal saleh belum? Buat tawassul bil haqq, harus ada upaya-upaya untuk saling mengajak kepada kebenaran. Tidak boleh kita mementingkan diri kita saja. Kita harus mementingkan orang lain. Dan itu termasuk ibadah. Ini. Dan kita saling mengajak kepada kesabaran. Maka para ibu sekalian. Alhamdulillah kita begitu banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama. Hendaklah orang yang hadir di tempat ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak. Jangan kita. Artinya... Apa namanya banyak diam? Ada saatnya kita diam. Tetapi kalau sudah ber, perlu bicara, lo kita diam. Itu dalam istilah agama dikatakan syaitan akras, syaitan yang bisu. Ya, sudah seharusnya dia bicara, kenapa dia tidak bicara? Maka al-amirun nabil maruf wa nahuraanil munkar. Mereka itu amir maruf dan nahi nahimunkar, menghidupkan semangat dalam hatinya. Untuk amar marut dan diungkap hadirin kata -kata. Kenapa kita amar marut dan diungkap? Karena kita itu orang tulis mengatakan kita yang tersering ini pemandat Kalau ada umpamanya saya di Umi, kalau ada mobilnya rektor Umi atau ketua yayasan Umi lalu ada anak-anak yang coret-coret, ih jangan, gue, jangan, adanya Pak Rektor. Begitu juga kita ini hamba-Nya Allah la hukum Allah dibiarkan maka harus ada perasaan tidak senang dalam hati kita lalu larangan Allah di injaknya itu seharusnya ada perasaan tidak senang dalam hati kita di saat kita melihat orang menginjak-injak hukum Allah dan tidak ada perasaan tidak enak dalam hati kita dipertanyakan sampai di mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sedangkan isteri saja kita mau bela. Kenapa Allah Subhanahu Wataala kita tidak mau bela? Harga hias kalian begitu banyak kemuncaran sekarang ini. Maka kemuncaran yang ada sekarang ini tidak boleh menjadi kaubu, tidak bisa mistis. Biar bagaimana ini, tidak ada juga gunanya. Orang kepala batu, ya kepala batu atau kepala apa? bukan urusan kita. Padaket inna marta mudaket beri la peringatan. Kewajiban anda hanya memberi peringatan. Amalkan nah, di sini saya mengulang lagi apa yang sering kita dengarkan dari para ustaz kita. Bahkan tidak boleh kita tidak menyampaikan ajaran agama ini karena merasa ilmu kita sedikit. Bukan jasa LC. Nah, alasannya LC. Oh, jadi LC saja yang menyampaikan agama. Ya, bukan juga Ustaz, bukan juga kiai. Maka di dalam hadis dikatakan baliguan nih, walau apa, sampaikan meskipun sepotong ayat, masa sepotong ayat saja kau tidak tahu, tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak apa apa. Kalau mau pergi sembahyang, ada remaja-remaja di jalan. Assalamualaikum. Mari kita, kita pergi salat berjamaah. Kalau bisa dipegang-pegang, mari kita, mari kita. Ya. Dia mahu alhamdulillah, tidak mau. Sudah. Ya. Begitu. Kita lewat, ih. Ada remaja, dua-duaan. Kita bilang, jangan perlungan. Naba ajik. Terus itu, ada saya, jangan. Naba ajik. Ternyata, para ikhwan kalian kalau kita sampaikan dengan baik. Assalamualaikum. Jabat tangan minta maaf jadi ini kan kompleks islami ini tidak boleh begitu. Alhamdulillah tidak tidak, tidak marah-marah di, di setia minta maaf pausad ni ya. mau maaf pergi pausad ya biasa begitu tapi begitulah para ikhma sekalian selalu ada dalam hati kita bagaimana kebiasaannya kalau azan dilanjutkan atau azan dulu ya artinya nanti kita azam sendiri ya tidak apa-apa Karena Sudah lama juga saya tidak bicara Di sini jadi Tidak apa-apa Ditambah-tambah sedikit yeah. Ya para Iho sekalian Jadi jangan kita tidak menyampaikan itu Kalau merasa ilmu kita sedikit Sampaikanlah mas. Yeah. Karena kita ini Tidak disuruh menyampaikan yang kita tidak ketahui Malahan kalau kita tidak ketahui Lalu kita mau nikahkan Masalah-masalah yang berik Wah pokoknya dia malu kalau tidak jawab, biar salah-salah Wah, malahan ini yang berbahaya Tapi sampaikanlah yang kita katakan. Yang kedua, menurut para ulama kita Janganlah tidak menyampaikan Karena merasa diri kita ini masih ada kekurangan Ya manusia, nanti saya kena ayat Ayat, ah, saya sedih 5-10, namalah tafalun ya. Nah, saya ini masih banyak kekurangan jadi jadi bagaimana ya jangan ya, bi dulu Kak masih banyak kekurangan. Hal nah, ini menurut para ulama kita salah ini salah. Kenapa salah? Ilmu itu dua kewajibannya. Diamalkan dan disampaikan. Tidak diamalkan, tahu ini tidak disampaikan, dongi berapa salahnya. Dua. Kalau belum diamalkan sudah disampaikan tinggal berapa? Tinggal satu. Mudah-mudahan kita selalu menyampaikan Besar itu motivasi ah, Masa saya selalu mengajar Rasalah jemaah, saya maaf Rasalah jemaah Harus Nah itu, tapi kalau tidak Kenapa tidak Rasalah jemaah Ih, Tidak nekat lagi ah, Tidak pernah tunjuk, suruh Rasalah jemaah Ya Ah jadi para ihwan sekalian Suruhlah Rasalah jemaah ya. Biar kita masih pacar-pacaran Jangan pun pacar-pacaran Jangan kalau dia bilang, iya kamu poin iya, tapi yang penting jangan aku pajaran iya, begitu saja karena menurut para ulama kita andai kata saya sekarang minum bir lalu ada remaja minum bir saya harus, jangan minum bir nak, lah. jangan minum bir biar dia minum, ustaz juga minum bir kenapa saya bilang, pokoknya jangan ke minum bir iya, yeah, bagi Karena katanya, andai kata kita menunggu nanti kita bersilalu menyampaikan, masih pun nanti tidak menyampaikan mungkin. Chef emis sehingga ada pepatah, kata hikmah yang mengatakan, andai kata tidak boleh kita menyampaikan kebenaran kecuali setelah kita sempurna, tidak ada yang bisa menyampaikan kebenaran kecuali Nabi Muhammad saja, karena dia satu-satunya yang maksud. Amalka ah, sampaikanlah, meskipun kita ini masih ada kekurangan. Yang ketiga, jangan sampai tidak menyampaikan, karena merasa orang kepala batu. Sudah disampaikan, tetap eh, bosan masa menyampaikan. Nah itu masalah. Sehingga dalam Quran dikatakan, Wa'id wa'ad, Pungmatum minhum Lima taiduna kaum an lau kaum anilah Allah azab ma'azaban sya'idat ingatlah kadang ada satu kelompok yang mengatakan kepada orang yang suka berta'wah kenapa anda memberi nasihat kepada umat yang seperti ini bobrok dan tinggal menunggu kutukan Allah dan azab Allah kalau ma'azilakan ila Rabbikum orang yang memberi nasihat itu mengatakan tidak saudara, kami akan tetap menyampaikan supaya kami melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah, walaupun Allah takpun, siapa tahu ada di antara mereka yang membatalkan. Kalau bukan sekarang besok, kalau bukan besok, terus. Bukannya jangan kita bosan. Sebagaimana setan tidak bosan, kita juga tidak boleh bosan. Nah, inilah tiga hal yang harus menjadi motivasi kepada kita, karena yang Allah lihat itu bukan hasilnya. Yang Allah lihat apakah kita menyampaikan pesan alam. Kalau andai kata yang dikatakan keberhasilan itu nanti orang sadar. Maka Nabi Nuh itu termasuk orang yang tidak berhasil itu. Fala biasa bihim alfasanatila khamsina aman. Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah umatnya seribu tahun kecuali lima puluh. Nah cukup seribu. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Tetapi tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Yang paling menyedihkan istrinya juga tidak beriman. Yang paling menyedihkan anaknya juga tidak beriman. Tapi apakah beliau gagal? Allah mengatakan, Salamun ala nuhin fil alamin. Sejahtera dan selamat dalam hidup Di kalangan manusia yang ada di zamannya. Beliau termasuk, Ulul azmi minal rusul. Orang yang dimuliakan oleh Allah, karena beliau sudah menyampaikan. Ah, jadi ini alam makhluk yang mukarri ini, mari kita galakkan. Yakinlah, padakir, sahijin nazifra tanpa ulumuminin. Berilah peringatan, peringatan itu akan bermakna kepada orang yang beriman. Kemudian yang terakhir sifat yang ada di sini adalah walfaqidu dari hukum dan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah. Meraikoh sekalian banyak batas-batas Allah yang dilanggar sekarang ini Banyak pemikiran-pemikiran yang orang sebarkan Yang begitu merusak agama Atas nama agama tetapi merusak agama Di antaranya seperti pemikiran Ahmadiyah Yang menganggap masih ada Nabi Sesudah Nabi Muhammad SAW Dan termasuk yang sangat Giat sekarang ini yang mungkin kita tidak sadari karena kita tidak perhatikan maka yang sangat berbahaya sekarang ini adalah gerakan Syiah. Yang rupanya gerakan ini adalah gerakan internasional. yang dibiayai dengan biaya yang begitu hebat. Di mana para ibnu sekalian, gerakan Syiah ini adalah gerakan yang bagaimanapun dia wolak balik katanya. Dia sembunyikan Maka yang pasti si siya itu Tidak mempercayai Abu Bakar Tidak mempercayai Umar Dan tidak mempercayai Utsman Usman Dan sahabat-sahabat yang lain Yang dia percayai Hanyalah Sayyidina Ali Dengan keturunannya Itu sudah pasti Tetapi sebagian orang menganggap ini kan Perbedaan pendapat boleh-boleh saja Sehingga ada yang berlebihan dia menganggap antara kita dengan Ahmadiyah dan Sunnah itu Sama dengan buaya dan kecah Katanya itu Sunnah seperti buaya Buaya itu adalah perlambang dari binatang yang Apa namanya Yang kejam Yang tidak berperasaan Yang angkuh Yang keras kepala Dan kecah ini dia upamakan itulah tadi Ahmadiyah dan siyah katanya ke apa namanya eh, buahnya itu dengan eh, semena-mena saja menelan itu cecak malahan menginjak-injak cecak kenapa dia katakan begitu ya menurut dia karena artinya sunnah itu suka memberikan sorotan yang keras kepada ajaran-ajaran seperti ini para ikhlas sekalian. Ternyata ini adalah satu perumpamaan yang tidak betul. Kenapa tidak betul? Rasa-rasanya tidak ada dongeng yang mengatakan buaya dengan cecah. Mungkin yang ada buaya dengan kancil. Ada atau tidak buaya dengan jadi? Karena kancil kadang-kadang menipu buaya. Ada buaya menertak kancil kancil bisa. Tapi cecah dengan buaya? Tidak ketemu. Karena jejak. Di atas loteng. Buaya di angin. Tidak pernah ketemu itu. Ah, maka ada-ada sekali ya. Cukupnya itu. Ajaran Ahmadiyah dan ajaran Syiah, Kalau mau diumpamakan dengan. kaum muslimin golongan sunnah. Sama dengan manusia. Dengan kanker danas yang ada dalam tubuhnya. Iya. Betul begitu. Kalau Tidak diwaspadai. Maka diwanya orang ini akan terancam Apalagi kalau ada yang mengatakan tidak tidak apa-apa saja itu Itu hanya gejala-gejala tubuh itu merah-merah tidak apa-apa saja Benjol-benjol tidak apa-apa Nah ini Ini tandanya dokter yang kurang pengalaman Atau dokter yang diperalat oleh orang lain Menidakobohkan si pasien dan keluarga pasien Sehingga tidak segera mengadakan upaya-upaya Mungkin sebagian ulama dan ustaz begitu sikapnya sekarang Tidak apa-apa biaya -apa, itu kan perbedaan Ini bukan perbedaan kecil saudara. Ini perbedaan besar Kapan kita berpegang kepada siyah Berarti tidak percaya kepada Abu Bakar, Umar dan begitu saja Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar, Umar dan Usman dan sahabat yang lain Bisa kita tidak percaya kepada Quran ini Siapa yang memukulkan ini ia mengumpulkan ala para sahabat. Dan ini bukan cerita. Saya pernah memberi ceramah di salah satu gedung. Sesudah saya ceramah, datang seorang mahasiswi. Artinya tempatan perbuatan tinggi berkata kepada saya, Pak Ustaz. Saya mengikuti kajian dari golongan yang Ustaz katakan tadi. Yang disebut dengan ijabi, ikatan jemaah ahli bait Memang begitu yang dia katakan. Menurut mereka Quran yang ada sekarang ini tidak asli lagi. Quran yang ada sekarang ini sudah diotak-atik oleh para sahabat. ayat ayat yang menunjukkan kepemimpinan Sayyidina Ali sudah dibuang. Maka Quran yang asli adalah Quran yang ada di tangannya Sayyidina Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besarnya empat kali lebih besar dari Quran ini katanya. Ini diajarkan di di kajian-kajian mereka. Ya, jadi ini bukan. Maka para Ibu sekalian, Bagaimana kita bisa bertani dengan Ahmadiyah? Sedangkan mereka percaya ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis ulama sudah membantahkan kesesatanannya. Siapa-siapa yang masuk Ahmadiyah, meyakini ajaran Ahmadiyah, dia sesat dan menyesatkan dan murtad dari Islam dianggap sudah keluar dari Islam. Bagaimana bisa dianggap itu masalah kecil? Dia ya. Mut'ah saja dari ajaran syiah para ingus kalian itu sudah ditegaskan oleh para ulama kita bahawa mut'ah itu salah satu alat dari syiah untuk menyebarkan ajarannya. Karena ini banyak menarik remaja-remaja. Kalau remaja, pemuda dan pemudi sudah suka atau suka, bisa tinggal sama-sama satu bulan, tinggal berapa dibayar sudah itu sudah Bisa cari lagi pasangan yang lain. Di mana ramai tak daripada kita sendiri yang lewat ini. Padahal ulama juga sudah menetapkan bahwa itu hukumnya haram. Kalau mutah saja hukumnya haram, bagaimana kira-kira panjerian -kira mereka yang tidak percaya sahabat, begitu pula yang meragukan Al-Quran. Amakah nah, para ahwaz sekalian Ini bukan masalah yang kecil, tetapi perlu kita mempunyai persiapan. Ilmu untuk menghadapi apa namanya dakwa-dakwa daripada siak ini, karena mereka itu mempunyai apa namanya alasan-alasan yang begitu banyak. Maka para ibu-ibu sekalian, saya di sini menyampaikan bahwa saya memimpin satu lembaga yang disebut LPPI, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, yang meskipun masih sangat sederhana. Tapi di antara kegiatannya sekarang adalah mengadakan pengajian. Pengajiannya itu adalah setiap malam Selasa dan malam Jumat. Jadi Senin dan Kamis malam kegiatannya itu ada di Masjid Alauddin Business Center dan setiap dan dibawakan oleh Syekh kalau malam selasa, malam selasa, itu adalah Syekh Muhammad Al-Hamad, dosen bantuan pemerintah Saudi Arabia untuk UIN. Kemudian kalau malam Jumat dibawakan oleh Syekh Abdul Mu'talif Al-Khairat, dosen bantuan pemerintah Saudi Arabia untuk UMI. Tetapi setiap malam Selasa pertama dan malam Jumat ketiga, maka yang kita kaji adalah ajaran Syiah yaitu Makalah-makalah dari Profesor Jamaluddin Rahmat yang merupakan Ketua Dewan Syura Ijabi di seluruh Indonesia dan kita akan mengkaji juga bukunya Profesor Kuraisyah yang berjudul yaitu Sunnah dan Siap Bergandengan Tangan Mungkinkah. Kemudian kita akan mengkaji juga seorang doktor yang bernama Dr. Tijani yang judul bahasa Arabnya adalah Tumah, tada itu adalah Sumah Sada itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akhirnya ditemukan kebenaran. Kalau buku-buku ini dibaca oleh orang yang tidak mempunyai dasar agama, ini akan menjadikan dia punya perasaan dan aqidah itu menjadi goyang. Maka kita akan mengkaji buku-buku ini supaya kita bisa mengetahui di mana letaknya yang perlu diluruskan Sebagai contohnya ada, -ada sekali coba kita dengarkan. Profesor Jalaluddin Rahmat dalam salah satu makalahnya yang dia sampaikan di UIN Universitas Islam Negeri di UIN Negeri ini di dalam makalahnya tentang sahabat itu dia menulis Umar meragukan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba anda adalah ini Umar meragukan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada antara anda yang bisa membayangkan kira-kira dari peristiwa apa sehingga Profesor Jaluluddin Rahmat mengatakan Umar itu meragukan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari peristiwa apa? Ya, supaya saya minum dulu. Coba Anda, tepi-tepi kira-kira dari peristiwa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada. Yes. Yeah. Jadi, ya perjanjian Hudaybiyah betul. Jadi menurut dalam sejarah para Imam Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 6 Hijriah, setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah karena kemudaranya, begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Nabi itu bermimpi melihat dirinya bertawab di Baikullah, bertawab di sekeliling Ka'bah. Maka mimpi ini disampaikan kepada para sahabat sehingga para sahabat itu sangat gembira dan mengikuti Rasulullah menuju ke kota Mekah yang jaraknya lebih 450 km Kita singkatkan cerita. Namun setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah dekat ke kota Mekah sampai di Hudaybiyah, rupanya beliau ditahan, ditahan oleh orang kafir Quraisy tidak boleh masuk. Ya, karena Nabi itu tidak mau berperang, di, maka dia menerima tawaran perjanjian. Di antara perjanjian itu ada perjanjian yang sangat mengecewakan kaum Muslimin. Dialah perjanjian yang mengatakan bahawa keinginan mereka untuk umrah tahun ini tidak boleh dilaksanakan, harus dilaksanakan pada tahun depan. Maka hal ini menyebabkan Umar radhiallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, dia katakan alas ta'nabiyah, bukankah kau nabi? Ya. alas na'alha' bukankah kita berada di atas kebenaran? betul alai su'alal batin, bukankah mereka di atas kebatilan? betul katanya kenapa kita menerima perjanjian yang begini? kata Rasulullah SAW saya itu nabi, bekerja sesuai dengan petunjuk Allah, tidak boleh saya melanggar petunjuknya tapi Umar mengatakan, bukankan kau mengatakan kita akan umrah Tapi Nabi mengatakan, apakah saya mengatakan tahun ini? Umar mengatakan tidak Katanya Kata Nabi S.A.W.T, insyaAllah tahun depan kamu umrah Umar Tadiallahu Anhu tidak puas Dia datang bertanya kepada Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama Tapi subhanallah jawabannya juga sama Apakah sifatnya Umar radhiyallahu anhu ini dianggap coba lihat. Masa dia tanya-tanya begitu, apakah kau nabi, apa-apa? Itu menunjukkan dia ragu-ragu kepada kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat juga di waktu karena tidak bisa melakukan umrah, maka itu hewan yang dibawa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ini disembelih saja ini, kita punya korban ini. Para sahabat tidak ada yang melaksanakannya. Belahna juga katakan sembeli dan kamu cukur atau menggundul rambut tidak ada yang kerjakan. Nanti Rasulullah SAW masuk ke dalam kemahnya, kemudian istrinya memberi nasihat supaya beliau langsung menyembelih saja kurba dan mencukur rambutnya, maka dilakukan oleh Nabi SAW. Sesudah itu para sahabat melakukan juga. Ini juga dijadikan alasan oleh Jalaluddin Rahmat. Kangialah, coba lihat sahabat itu sudah durhaka kepada Nabi, sudah disuruh tiga kali untuk menyembelih korban tidak mau. Ini menunjukkan sahabat itu durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ikhlas kalian? Orang yang tidak mengetahui sejarah, iyo tahu di umur memang meragukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyo di sahabat memang durhaka kepada Nabi. Ternyata ini para ikhwah sekalian ini adalah manipulasi sejarah yang perlu diluruskan. Iya. Pertama-tama, kenapa Umar itu bertanya demikian? Umar itu bertanya demikian kepada Rasulullah sebabnya karena semangat Islam yang begitu kuat dalam hatinya. Umar itu tidak mau dipandangin desa sama orang kafir. Coba Anda bayangkan. Di waktu kaum Musyrimah Hijrahnya kau mesti minta dengan sepunyi sembunyi Siapa yang hijrahnya terang-terangan? Umar Coba bayangkan itu, Umar mau hijrah Dia pergi tawaf dulu di Baitullah Eh, orang-orang Quraisy. Siapa yang mau janda istrinya? Tanya Pak, pantaran Siapa yang mau yaki mananya? Tunggu, bing. tunggu, tunggu Tunggu, sana saja Sendirian ini, coba bayangkan itu Sedangkan dia sendiri yang berani begitu sama orang kafir. Apalagi ini jumlahnya 1400. Dia bilang kalau macam-macam orang kafir. Ya begitu. Sebenarnya tujuan belajar itu karena ingin menampakkan kemuliaan Islam. Masa kita tanya di pandangan dia begitu. Sudah dekat medan unik halan. Ya. Yang kedua, memang umat itu sering ditanya oleh Nabi dan sering memberi pendapatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah. Ada beberapa ayat yang turun membenarkan pendapatnya umat. Di waktu umat ada yang lawan umat mengatakan, "Alangkah baiknya kalau makam Ibrahim ini dijadikan tempat salat." Dalam ayat turun mengatakan, "Wattaqidu bimaqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat salat, membenarkan perkataannya umat. Di waktu rumahnya Nabi belum pakai hijab, sahabat Bebas-bebas masuk di rumahnya Nabi dan berbicara dengan istrinya Nabi. Maka Umar kelihatan, ah tidak enak perasaan. Karena sahabat ada yang bagus, ada juga yang masih Arab penggulungan. Yang matanya terlalu liar. Ah tidak cocok ini. Seharusnya ada hijab. Maka turunlah ayat. Wa idha sa'altumu hunna mata'an fa sa'aluhunna mi warai hijab. Kalau kamu minta kepada istri-istri Nabi itu sesuatu keperluan, mintalah dari belakang hijab. Jangan langsung-langsung begitu. Malahan pernah kejadian dua sekalian. Nabi SAW dalam perang Badar Ada beberapa tawanan. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Ya Diyadah wahai Abu Bakar. Bagaimana pendapatmu terhadap tawanan ini? kata Abu Bakar ya Rasulullah ini kan kita punya keluarga juga jadi ya suruh saja membayar sebusan kita juga melepaskan dia nanti kita juga dapat uang dari mereka, kalau ada yang tidak bisa membayar, suruh saja mengajar anak-anak ke -anak muslim ini kalau dia sudah bisa ajar, sudah lemas Umar bagaimana pendapat Anda tentang tawang, -tawang? Ya Rasulullah kalau saya Maksud Muhammad. Ini ya Rasulullah kembali akan memaraskan orang kafir, dia bikin susah nanti kita ini. Dia begini saja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu hatinya lembut, dia lebih dekat dengan kepada. Tetapi turun ayat yang menuh beliau. Ma'ana lin nabi ay yakuna lahu afra hatta yahdina fil ardh tidak boleh seorang Nabi itu mempunyai tawanan perang sehingga dia itu sudah mempunyai apa namanya keadaan yang mapan selama belum mapan tidak boleh ada tawanan perang lalu kita meminallahi dan namasatun fi'ma hatu ma'adamun adib. anda kata tidak ada ketentuan Allah yang terlebih dahulu kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu Benar menangis Nabi karena yang dibenarkan oleh Allah adalah pendapatnya Umar bin Han. Jadi dia menyampaikan begitu karena beliau berijtihad. Siapa tahu benar lagi. Ia. Tetapi setelah mendengar jawabannya Nabi sudah begitu, Abu Bakar juga sudah begitu. Ya, ya sudah tenang. Begitu juga kaum muslimin. Karena tidak langsung mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mereka punya coba Anda bayangkan. Sedangkan orang-orang murid yang begitu ada HP, tapi rindu juga moding sekali satu tahun. Dulu tidak ada HP, tidak ada hubungan telepon apa-apa. Sudah enam tahun dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan tanpa pengalamannya, kira-kira tidak tuh. Nah, sudah dekat, dia tinggal masuk kenapa? Dihalangi begitu. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka menyembeli, itu mereka menyangka. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita ini keringanan karena Nabi sendiri belum potong penyewanya. kita jika akan disuruh ini atau mereka menyangka, menyangka ini hanya perintah sunat, bukan wajib atau ini adalah perintah yang tidak mesti langsung dikerjakan atau mereka masih menunggu mudah-mudahan ada ayat konon yang turun supaya membatalkan perjanjian yang tidak disenangi ini Mas, sudah dekat mungkin tidak bisa mas. Tetapi setelah Nabi SAW sendiri sudah potong korbannya, dan sudah mencukur rambutnya, maka mereka berlomba-lomba akan senakan. Tetapi yang diambil itu hanya durhata-durhata begitu saja. Apa yang dia tidak sebutkan, yang dia tidak sebutkan adalah sabda Nabi SAW, karena ini berkaitan dengan baik Atur Ridwan, di waktu Nabi SAW mendengarkan bahawa Usman itu ditahan atau dibunuh Maka Nabi dengan seluruh rombongannya ini mengadakan bayat akan menuntut bela Jumlahnya 1.400 termasuk sahabat Abu Bakar Umar Di mana Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk ke dalam neraka lagi InsyaAllah orang-orang yang membayar saya di bawah ar raan itu Di bawah pohon ini Ini tidak disebut oleh Kang Jalal dengan Dr. Tijani Itu disembunyikan Apalagi yang dia tidak sembuh, ya, dia sembunyikan Ialah pernyataan Dari Juru Hundik Dan Juru Dharma dari orang kafir Dia tempat pada kaumnya dan mengatakan Wahai saudara-saudara Sudah banyak saya melihat raja dan pemimpin Tidak ada samanya Nabi Muhammad itu dihormati oleh umatnya itu Tidak ada samanya Masa katanya kalau dia baru dah berlumba-lumba-lamba, ya men itu menarik tulangnya itu, lalu disapukan di badannya. Kalau Nabi Muhammad berbundut, mereka berlumba-lumba-lamba juga sisa bundutnya, tercium mulutnya. Dan kalau Nabi Muhammad berbicara, tidak ada yang bicara, dan mereka punya apa namanya sahabat itu takut melihat, tidak berani melihat baginya Nabi Muhammad. Mereka menundukkan matanya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini dia tidak sebutkan ini. Karena kecurangannya ingin memanipulasi sejarah saudara-saudara. Menampakkan kejelekan Rasulullah para sahabat Nabi SAW. Apa lagi yang dia sembunyikan? Yang dia sembunyikan adalah bahawa secara Nabi Muhammad SAW kembali dari Hudaybiyat. Turunlah surat Al-Fab, surat kemenangan kepada Rasulullah SAW yang diantara isinya itu mengatakan لَكَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيْءُنَكَ تَحْتَ Sungguh Allah telah rida kepada orang-orang yang beriman setkala mereka membayas engkau di bawah pohon itu فَعَلْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Maka Allah sudah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka فَأَنْسَرَتْ سَكِينَتْ عَلَيْهِمْ Allah menerukkan ketenangan dalam hati mereka wa وَأَتَّابَهُمْ خَتْحَمْ ف dan Allah memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Di sini Allah mengatakan Allah sudah ridah. Kenapa? Ini mengatakan mengkhianat tidak percaya. Nah, maka inilah para ikhwas karya. Betapa musuh-musuh Islam itu berusaha mengotak atik sejarah. Untuk kepentingan mereka menjelek-jelekkan para sahabat Nabi Sallallahu SAW. Oleh karena itu, saya mengajak anda. Mudah-mudahan. Kajian yang kami laksanakan di Meski Ta'laudin ini Setiap malam selasa dan malam jumat Yang sebenarnya adalah hari puasa sunat Senin dan Kamis Itu mudah-mudahan anda bisa mengikutinya Terutama malam selasa pertama Dan malam jumat yang ketiga InsyaAllah ada makalah yang dibagikan Tentang materi yang dibahas pada waktu itu Mudah-mudahan bermanfaat dan panitia juga menyiapkan, yaitu buka puasa ala kadarnya. Kalau ada di antara ibuah yang hadir dan ingin bu buka puasa, ya insya Allah ada air minum dan apa namanya ala kadarnya, insya Allah disediakan di sana. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada desa dan kepada ibuah sekalian. Hadanulillahillahumma jami'ain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Allahumma Akbam Allah. Allah, Allah.